Ну, це вже доля, що чую, як мені долоні засвербіли, так і чують собі оцю мою дубальтівку. Особливо приклад, що я його з дубової дошки випиляв, що так наче вже й чую собі межі пальцями. Бо іншого випадку ніколи не буде. Рушницю я змайстрував, а вже потім подумав, що зареєструвати таку не вдасться ніколи. Треба ж обстріляти, я за неї і до лісу. Ну, лісом його не назвеш. Після того, як його вирубали, казали, що радіоактивний, і спиляли геть, хоча я потім чув, що попиляли на брус і продали. Але багато чого там наросло несортово. Саме зручно буде постріляти, бо в мене була така підозра, що ці дві цівки... Я хомутом скрутив докупи Трохи під різними кутами. Я подався ближче до річки, Щоб бачити, як дроб куди буде літати. Тут бачу раптом. Рябко мі став. І так кудись дивиться, Така туга в очах. на кабана. Дивлюся і нічого не бачу. Я ж не рябко. Три рази очі протирав, Аж гульк, ярок над берегом, отак геть затягло мас тобто такими листками, начепляними, наче на браконьєрську сітку. Тільки який це дурень в сухому ярку нею буде браконьєрить? Так мене зацікавив цей факт, що я навіть трохи відчув себе кумом, який ці місця оберігав, От простих любителів полювання, Аби було, що постріляти начальству. Ну, того, кого я побачив у вирку, Не був схожий ні на начальника, Ні на простого. Геть у камуфляжі, і все, І рюкзак, і навіть чоботи, Обліплені листом. Особливо рушниця. Більше навіть за мою, Хоч і з одним стволом. А калібр такий, що легко можна кулака засунути. Тобто її можна назвати бгарматою, Коли той у ярку легко так не поклав її, Як наче трубу, яку собі на плече, Подкидав там на ній різне причандалля. Лице таке замасковане, Замурзане геть усажу. І завмер бо, певно, почув щось цікаве зі свого плеєра, який навушниками телепався йому на вухах. Навіть мені здалося, що я чую там ту музику. Ну, як я міг її почути звідсиля От він слухав-слухав, а потім почав до того плеєра балакати. Чув, думаю, ще ніколи такого не бачив, що хтось до плеєра балакав, навіть серед пацанів, але щоб розмовляти з ним так чітко, таку я зроду не чув, особливо серед мисливців, що я, мимоволі, почав дослухатись, і тут мені почулося в небі, наче літак, це коли він набирає висоту, і гуде натужно, що той камуфльований, з трубою і плеєром, певно зачувши, Тут же вистромив трубу стрімко вгору, Так ніби в мій бік, але крутіше. Туди і ріденьких хмар, Що я мимоволі туди глянув, Але ніяких птахів, Вартих уваги мисливця там не побачив, Хіба один горобець шаснув, Але злякався того калібру І зник за кущі. Може й не горобець, а просто синиця, Однак той камуфльований жерло однаково не опустив, він ще раз щось доповів у плеєр і на мить завмер, дослухаючись до годіння літака. Господи Боже, заліг я за пеньок, чомусь засвербіли долоні, як не перед добром, і самі стягли з плеча рушницю, і вклали патрони, а самі навели проти виярка. А той там сидить проти мене з рябком, наставився, а сам прикипів до неба, наче може крізь хмарки прозирнути. Ну, думаю, на якого такого птаха він там полює. І хоча здогадуюся, а подумать боюся, і отак добре, не знаючи, що з того вийде, я, мимоволі, націлився у той вирок. А якщо він геодезист, як льодом мене ошпарило, що я, мимоволі, підвів у гору своє ружо, це ж треба таке подивити.